Оперирай със себе си. В пътя, по който вървите, придобивките ще дойдат последователно. Не се стеснявайте. Човек не трябва нито да бърза, нито много да замедлява. Човек трябва да излучава състоянията си. Когато имаш безверие, съмнение, омраза, всичко това трябва да се смени с вяра, с надежда, с любов. Дойде ли омразата от теб, смени я с едно любовно състояние. В окултната наука се изискват много такива трансформации. Цяла наука е човек да оперира със себе си. Като станеш сутрин, смени състоянието си. Отстрани всяко недоволство. Представи си, че си в положение на един ангел, на едно разумно същество, което върши волята Божия, и ще имаш вътрешен подтик. Тори радост и скръп вън от себе си и съзнай, че те са нещо външно за теб и че ти си над тях. Така ще можеш да живееш в реалното. Ти няма да презираш скръпта, защото тя е ненапреднали същества, които вървят подир теб, оплакват се и ти причиняват скръп. Ще се поспреш и ще се позанимаеш с това същество. Ще го научиш да се моли или можеш да го пратиш на работа. Как ще бъде човек свободен, когато е вързан? Има нечисти мисли и желания. Как ще се освободи от тях? както виното съдържа примес от изверженията на квасните гъбички, също така и в мислите и в чувствата може да има примеси. И в любовта може да има примес. Тогава се явяват завист, подозрение, съмнение, които са все ферментации на тази нечиста любов. Тогава се изменя човешкото лице, което по-рано е имало правилна, красива форма. Всичко се отразява на устата, очите, носа, ушите и прочее. Когато имаш едно желание, което те мъчи, това показва, че то не е божествено и трябва да го трансформираш. Има духове, които са готови да помагат при трансформиране на мислите. Важното е да дойдат помощници. Щом си на работа, те идват. И за това се молим. Изпрати духа си. Задачата на ученика е да превърне едно неразположение в разположение. Един брат попита. Вие сте говорили, че някои нямат хармония между ума и сърцето. В какво се състои тази хармония? Любовта и божествената мисъл трябва да дойдат за да се уравновесят ума и сърцето. Примери за състояния, които показват, че няма хармония между ума и сърцето, са обесърчение, неразположение, раздразнителност, нервност, страх, безпокойствие, тревоги, недоволство, омраза и прочее. Тогава става нарушение в функциите на дишането, кръвообращението и храносмилането, в функциите на черния дроб. Не се бори с злото, а иди при доброто. Щом се бориш с злото, нищо няма да придобиеш. Насреща ти иде един порой. Не се бори с него, остави го да се изтече. Не се бори с суеверието на хората, но внася истина. Когато някой е в утешение, от състояние на духа, обновлението може да дойде по много начини, от които ще спомена следните. чрез вдишване на въздух, чрез ядене на малко плодове, чрез ядене на малко хляб, чрез пиене на чашка гореща вода и прочее. Защото Бог е в тях И когато приемаме съзнателно вдишка въздух, вода, плодове, хляб, чрез тях правим връзка с Бога. Имате известни отрицателни желания или състояния. Отворете Библията и вижте как с известен пасаж или думи ще трансформирате вашето състояние. В Библията има такива места, които трансформират. Друг метод. Когато ти е тежко и си неразположен, добре е да идеш при някое вековно дърво, да облегнеш гръб и да кажеш. Нати моята скръп, моята тегота, дай ми твоето спокойствие. Защото дървото е много спокойно и става едно преливане от дърво в човек. А дървото се справя лесно с твоята скръп. Когато имаш груби енергии, за да се отървеш от тях, покопай малко в градината и те ще преминат в пръста. Ако искаш възвишени енергии, обърни очи към небето. Въпреки обесърчението, на работа. Когато човек счита живота за безсмислен, да се хване да реже дърва. Тази енергия трябва да се пласира. В бъдеще могат да се уредят градини за песимисти и когато те копаят, поливат, сеят и прочее, песимизмът ще си отиде. Това, че не са постигнати всички ваши планове, няма нищо. Не им е дошло времето. Ангелите биха желали да бъдат на ваше място.